Hangosan csicseregtek a madarak. A távolból tompán beszűrődő autók zaját szinte alig lehetett hallani. Mind énekeltek. Híreztelték a maguk vékony vagy mély hangján, hogy reggel van, ébredni kell. A paplant helyettesítő takaró régen az ágy mellett hevert, de gazdáját nem zavarta, hogy a lábát csiklandozza a korai napsugár. Kinyitotta a szemét, még minden homályos volt. Aztán ahogy kezdett tiszulni a kép, Eljutotta a tudatáig, hogy ismét egy fantasztikus napnak nézelébe. Néhány percbe beletelt, amíg felült, de nem okozott neki gondot, hogy ébredni kell. Kitárva az erkélyajtót, szabadutat engedve a szoba felfrissülésének, maga mögött hagyva az ágyat, a konyha felé vette az irányt. Szokásos kézmozdulat az első falatok felé, meg a kávé elkészítése, és komolyan megkezdődött Nándor számára a ma. Na, milyen az a híres hegy? Tette fel magának a kérdést, és kezében egy darab reggelivel elkezdte a kerékpár ellenőrzését. Nem tartott sokáig a vizsgálódás, mivel nemrég használta a jó barátot. Fékek, gumik, tisztaság, és úgy nézett ki minden rendben. Érezte izmaiban a kihívást, mindazt, ami várt rá. Nem félt a magaslatoktól, mert azt tartotta, ha valaki le akar gurulni, előtte harcoljon meg a kényelméért. Igen, Neki a lemenet, a maga hatalmas szabadságával és veszélyességével együtt, ami emelte az adrenalint, nem minden esetben tetszett. Sokkal inkább a nagy túrák, messze az ország különböző részein, a természetben, ez adta vissza azt, amit biciklizésnek hívtak. Átfutva még egyszer mindent, a hóna alá vette a járgányt és megkezdte a lépcsőzést kifelé a házból. A találkozóig neki az út úgy 40 percbe telt, de kényelmesen is az 50-en belül tudta teljesíteni a távot. Át a városon mindenen, amit forgalomnak neveznek. A lámpákkal, a buta járókelőkkel és a nagyon durva autósok hadával. A sisakján átsüvítő ellenszél meg a szemből érkező éles napfény jól érintette. Mosolyogva kerülgette a kutyasétáltatókat a bicikli úton, amikor egy kereszteződéshez ért. Jobbról két autó érkezett, de neki volt elsőbsége. Az egyik jármű közvetlen akanyarodáshoz teljesen kiment a főúthoz, a másik meg lelassított a kerékpár út előtt. Na, azért szeretnék átsuhanni köztetek, gondolta Nándor, és amint a két kocsi közéért, hirtelen rá kellett markolnia a fékkarokra. A földre festett sárga szaggatott jelzés felett megbújt egy újnyi vastag sárga színű kötél, amivel épp vontatták egymást a gépjárművek. Nándor már csak arra eszmélt fel, hogy a vészfékezés következtében átrepülve a kormány felett a földön találja magát. A bicikli mellette, ő meg négy a betonon. Első gondolata az volt, hogy semnek is, sem a bringának nem lett baja, aztán oldalra fordította a fejét. Egy sorstársa érkezett, amíg mindig feszülő kötélhez, aki minden szó vagy megjegyzés nélkül átemelte a gépét az akadályon, majd továbbgurult a helyszínről. Felállva hiányolt az érdeklődést a kerekező emberkétől, de megnyugodott azzal, hogy nem lett baj. Nem lett bajod? szállt ki az első autóból a sofőr, hogy mégis ellenőrizze a dolgokat. Nem, semmi gáz, felelt Nándor, és leporolta a kesztyűjét, majd felszállva a két kerekűjére folytatta az útját a nagy hegy felé. Milyen érdekes, hogy nem jöttem meg, de hát hogy lehet ilyen után vontatni és megállni? Persze lehetett volna komolyabb zűr is. Merült el a gondolataiban, miközben elérte a kórház előtti parkot. Nem járt már messze, amikor megszólalt a telefonja. Na, mond, mi a gond? Kezdte el viccesen, majd arcára fogyott a mosoly. Itt fekszem a kereszteződésben, nekem jött egy idióta, vérzik a combom, elszorítottam, a lovak közé, hadarta Csaba és lenyomta a telefont. Nándor kiállt a nyerekből és vadiramban, levágtatva a patkáról az útra, gyors tekerésbe kezdett. Nem volt fontos a forgalom, a bambán sétálgató emberek, akik keresztül rohannak az úton. Csak a barát. A barát, aki bajba került, és a segítségét kérte. Töprengett, hogy Csaba hívta-e vajon már a mentőket, de nem maradt ideje, hogy telefonáljon. Odaérve barátját a földön ülve találta. A fiú egy kicsit magasabbra nőtt nála, szőke hosszú haját coffva pontta hogy ne zavarja a bringázásnál. Gondolkodása sokban hasonlított Nándoréra, de akadtak szempontok, amiben nem tudtak megegyezni. Ilyen volt a világnézet, a zene és néhány esetben az emberekhez való viszonyuk. Egyik oldalon állt a fegyverek, a harc és a magányban megtalált békesség a csalódások miatt, a másikon pedig a mindenkinek adható segítség, a kapcsolatban remélt könnyebb jövő, és Nándor egyik legnagyobb erénye, a realitás. Igazi ellentétek tudtak lenni. De az biztosította köztük a jó kapcsolatot. Mint a politikában a kormány és az ellenzék szerepe. A jó barát is egyedül ért, családjával nem tartotta a kapcsolatot. Apja meghalt még gyermekkorában, anyja pedig alkoholistaként engedte valahol életét. Ennek köszönhette, hogy majdnem az utcán nőtt föl, és ott tanulta meg az élet könyörtelenségét. A biciklisboltba is véletlenül került be. Talán a kerekek, és itt nem csak a meghajtás nélküli járművekre gondolok, szeretete. No meg a megélhetés vitte a nem mindig kényelmes munkaformába a fiút. De szívesen bütykölte a járgányokat, és fogadta a néha nagyon fárasztó ügyfeleket. A haver két kereküje kicsit messzebb feküdt, az első kerekében hatalmas nyolcas égtelenkedett. Csaba nagyon fehér arcán egy számára ismerős grimasz jelezte, hogy komolyabb baj. A lába vérben úszott, hiába próbálta leszorítani a sebet. Közelebb érve már látta, itt nem csak egy artériás, erősen vézősebről van szó, messziről világított a csont. nyílc csom törés, tenni kell valamit. Gondolta, és elejtve a kerékpárját, legugolt a sérülthöz. Hívtál már kocsit? Lépett közelebb, és egy mozdulattal lefektette társát, hogy csökkentse a vérzés erősségét. Persze, baromira fáj, de ha kieverem azt a barmat agyon, Marad csendben, adj ide majd én nyomom, vette át a tevékenykedés irányítását. Az autók lassítottak, kezdett a hely piac térré válni. Az apró segényújtócsomagból előkerültek a gézlapok, amivel biztosabban lehetett a sebet nyomni. Kicsit szédülök, de nem vészes, szólt Csaba. Itt van a kulacsod, itt ki mint, sőt az enyém is adta az innivalóját, hogy legalább így pótolja a vérveszteségből eredő alacsony vérnyomást, ami a barátjának a szédülését okozta. A nyílt törést nem tudta rendesen ellátni addig, amíg a vérzés nem csillapodott. Így arra koncentrált. A saját kliense állapota valamennyire stabilizálódni látszott. Kezdett ő is megnyugodni. – Hogy vagy? – kérdezte, hogy elterelje a figyelmét a tömegről. – Alakulok. – De most komolyan, mi történt? A le az útra, persze zöld a lámpa, és akkor jött a Tényleg, hol az a jó ember? Ott áll és a fejét fogja, de nem hiszem, hogy miattad. Inkább a kocsija aggasztja. Kicsit betört a szélvédő. Átvágottál a kocsin? Nem tudom, de a bringám valószínű. Nagyon összetört? Na, jól láttam, az első felném, meg megtalán egy váltó, de most a lábad aggaszt. Ha bejutsz a traumára, kérdez, meg nincse bent a kovács. Az a fickó a legjobb. Megérkezett a mentőautó. Nyíltak az ajtók, repültek kifelé a profik, akik hol mosolyogtak, hol mérgesen nézték a helyszínt. Egyértelműnek vélték a bringás védkességét, de aztán, amint pár kérdés elhangzott, mindenki tudta, mi a helyzet. – Te, Nándor, már megint véletlenül itt jártál? – kérdezte meg az ellátót az egyik piros kabátos. – Hát persze, kerekezek a városban, figyelem, hol lehet balesetet találni, és odagurulok. <gül> – Nem, Csabi a haverok. Mentünk volna tekerni, épp itt találkoztunk volna a közelben, amikor hívott. Na, Csaba, most ez fájni fog, közölte a mentőorvos, és egy újabb csomót nyomotta most már alig vérzősebbre. Közben egyikük egy infúziót kötött be, a sofőr meg megjelent a hordádjával. A törött szomcsontot rögzítették, hogy nem mozogjon, amíg beérnek, majd a sérült alá egy fémből készült lapát hordát került. Nyugi es, csak addig kell, amíg a vákumba teszünk. A nyakad nem fáj. Nem, csak a lábom, de az piszkosú. Nándi, hazavinnéd a cajgám? Persze, délután rácsörgök, hogy mi van veled. Nándor, ha nem, kezdte az ápoló. Vagyok itt, tudom. Tudod, néha a ringa nagy előt jelenthet. Persze, egy töréshez. Viszont a vérzést nagyon túl tincsillapítottad, de itt most mákod van. Fordult vissza a sérült felé a mentőápoló, majd oda mutatott a rendőrök felé, akik a sofőrt épp szondáztatták. Ugrik egy jogship. Csaba, ha nem lett volna olyan helyzetben, amiben az enyhén ittas fiatal vezető juttatta, leugrott volna a hordágyról, és neki esik. Így viszont be kellett térnie a vákommatracattal rögzítettséggel, meg a tudattal, hogy most egy darabig nem tekerhet. Meddig kell kábé nélkülöznöm a bringázást? Ha szerencséd van, nem sokáig. Meg a perának, talán csavar sem kell. Egy kis idő fekve, meg a gyógytóra, aztán fokozatosan visszatérhetsz. Hmm, – Nem tudom, hogy viselem majd. Nem az a típus vagyok, aki bírja a tehetetlenséget. – Van baleset biztosításod? – kérdezett vissza az egyik mentőst, majd berakták a srácot a kocsiba. – Nem, én ilyesmivel nem élek. Sajnálhatod, pénzház juthatna. Ah, nem érdekes, túl fogom élni. A boltban a főnök szeretni fog a táppénz miatt. Becsukódtak a hátsó ajtók. Nándor bekukucskált oldalt. Tudjátok, régóta foglalkoztat a gondolat, hogy a biciklivel többször előbb érek a helyszínre, mint egy roham. – Ki ne találd nekem, hogy a... – Miért? Nem használható az ötlet? – vágott vissza. – Ez még viccnek is rossz. – Mosődött el az orvos, majd előre biccentett a sofőr felé, hogy jó lenne már indulni. – Oké, menjetek. – Na, mit mondtam, megfelejtsd de Csak egy kósza ötlet volt. – Te szedd össze magad, nélküled nagyon kevés hegyet hódítok meg. Adta kezét Csabának. Azért majd néz meg azt a hegyet. Oké, holnap melózok, majd beugrok hozzá. Na, Ali, sziasztok! csukta be az oldalajtót. A mentő villogva és sirénázva utat kérve magának elindult. A doktorok mind elvonultak a reggeli szokásos megbeszélésükre a kórházba. Pillanatnyi csend lett úrrá, ilyenkor az ápolók fellélegeztek. Nem kellett alkalmazkodni a két munkaterületnek, haladhattak a saját tempójuk szerint. A napi munkamenet a gyógyszerek összeírásával, azok beadásával, az esetleges infúziók elindításával folytatódhatott. Nem volt sok beteg, így azok sem, akiket a jó szerencse idehozott, nem igényeltek komoly ellátást. Többségük idős, igazából gondoskodást és szaknyelven monitorozást kapott. Persze nem lehetett tudni, hogy mikor jön egy infarktus vagy egy amolyan instabil angina, amire soha nem ártott odafigyelni. Sokszor a szívfájdalom már igen komolyan az első jeleként jelentkezett az infarktusnak. Nándor és Anikó a nem sok munka ellenére szinte csak futtában találkozott. Egyik őjük az egyik oldalon, a másik nagyobb részén az őrzőnek tette a dolgát. – Szerinted állította a doktor a pumpán? Kérdezett vissza Anikó, és félmosolyjal a száján, rábicentett az őrzőlapra az egyik páciensnél. – Nem, azt már én állítottam. Ha így marad a meló, délután átugrok Csabihoz a traumára. Ja, hallottam, hogy mi történt vele. Te tényleg bringával láttad el? – Mák volt, hogy már a közelben voltam, de ami a lényeg, hogy egyre többet gondolkodom a dolgon, már ami az ilyen szintű ellátási folyamatot jelenti. Anikónak kikerekedett a szeme, és megállt egy pillanatra. Mire gondolsz? A kerékpár sok területen bizonyította, hogy gyorsabb és praktikusabb, mint az autó. Nyugaton nem csak a postások a rendőrök járnak bringával. Mi olyan fura abban, hogy egy mentési csoport kihasználva a nagyvárosi forgalmat biciklire száll és úgy dolgozik? Te beszéltél már erről valakinek? Már vezetőre gondolok. Nándornak tetszett, hogy az idősebb kollégája nem zárkozik el az ötlettől. Nem, egyelőre gondolatisíkban vagyok, de Viki, mint orvos, vevő a dologra. Persze a mentőknél még puhatolózni kell. Úgy tudom, jóban vagy a vezetőmentő tisztel. Legfeljebb kinevet. nevet? Összeszeretném szedni a gondolataimat. Meg jó lenne valami konkrét tervet készíteni, hogy letámadhassam. Különben köszi a bíztatást, jól esik. Nem tudták folytatni a beszélgetést, a csapóhajtón bedőrentek a mentők. Egy beteg érkezett hordágy, az egyik mentős a kezében egy infúziós palackot szorongatott. A végleges ellátásra beszállított ember igen szenvedő arccal csupa vizesen várta a megváltást. Órában oxigéncsövecskel lógott, félmeztelen felsőtestén drótok égtelenkedtek, amik a lába mellett elhelyezett gépnél egy hordozható monitornál értek véget. Szép jó napot! – köszönt az egyik ápoló. – Nektek is! Ki ő? – kérdezett vissza Nándor, majd miután látta, hogy érkezik az ügyeletes orvos is, a gárdát az egyik szabadágy felé irányította. – Valószínűleg infartus, legalábbis az EKG-n ezt láttuk. Közben ágyba került a férfi. Megkezdődött a vetköztetés, a szokásos vérvétel és a felvételi helyi ékági elkészítése. Anikó az egyik oldalon, Nándor a másikon kezdte a munkát, mire a doktor hozzáfért a beteghez, a szigorú szabályok szerinti negyedórás felvételen túl voltak. – Igen, ez sajnos infarktus – kezdte el tó doktor. – Truman úr, volt már önnek hasonló problémája? Az ágyban fekvő ember fejével bólogatott. – Három éve, de akkor nem vettem komolyan, most nagyon fáj. Szóval ezt most egy vérőgoldó kezeléssel kell gyógyítani, de ahhoz bele kell egyeznie. Truman úr mindenbe beleegyezett. Nem bánta, akármit csinálnak vele, csak szabadítsák meg a kínjaitól. Előkerültek a speciális gyógyszeres infúziók, a biztonsági eszközök arra az esetre, ha az életfunkciók rosszabbra fordulnának. Nándorék higgadt és rugalmas tempóban segítkeztek. Számukra ez a komoly kóris nem jelentett gondot. Hozzászoktak a súlyos állapotokhoz, végül is az osztály erre specializálódott. Ilyenkor mindig a kliens élete és állapotának javítása lett a fontos, az egyéb feladatokat félretették. A többi beteg várt egy kicsit. Ők is tudták, hogy mi a hierarchia. Kivéve az olyan embereket, akik úgy gondolták, ők a legfontosabbak. Nem számított senki és semmi, csak a maguk baja. De most ezekből az emberekből nem akadt egy sem. Folyhatott a kezelés. Nándor ott állt a beteg ágya mellett, és figyelte az életfunkciókat. Fél szemmel az infúziós pumpát, a másik oldalon meg a beteget. Trúman ha esetleg hány ingere lenne, ne ijedjen meg, ez előfordul. Tudja, a vérnyomása is eset, de bármi, ami nem stimmel, szóljon. Oké. Okay. Rendben. De sem a vérnyomása nem ment lejjebb, sem egyéb paraméterek nem romlottak. Szerették, ha az ilyen lízisnek nevezett dolog simán alakul. Közben a kezelés alatt fekvő ember kapott fájdalom kezdett egyenesbe jönni minden. Arca már nem torzult el a fájdalomtól, lecsukhatta szemét, pihenhetett egy kicsit. Más dolga nem is akadt jelenleg, át kellett esnie a nehezén. – Na, most a felénél járunk, kell egy ékágét készítenem, hogy mi újság! – lépett oda Nikó, és elkezdte felrakni a drótokat. – A feleségem nem jöhet be! – érdeklődött az infartusos. Sajnos a kezelés alatt nem, de kitartás már csak egy fél óra. Az elkészített görbék láttán Tóth doktor elégedetten mosolygott. Ő volt az egyik legfiatalabb orvos a kardiológián. Barna, rövid hajába beletúrt, és miután megnyugtatta a beteget a javulásról, odalépett az ápolókhoz. Jó, ha lemegy a fúzi nitrát egy milligrammal, nátrium, heparin meg kétszer 80. Ja, az aspirint megkapta. Igen, még a legelején. Akkor innen már átadom a terepet, ha valami van, csipogtásjanak. És kiviharzott az őrzőből. A beígért fél óra hamar eltelt. A feleséget megkérték, hogy ne legyen sokáig a férje mellett hat pihenjen. Addig hazaugorhat a majd kellő tárgyakért, így mindenki jól jár. Nem volt tiltott a bentlét, de a hölgy is tudta, azzal segít a legtöbbet élete párján, ha most amasz pihenhet. Akkor délután visszajövök, aludj egy kicsit köszönt el a férjétől és mielőtt elhagyta volna az intenzívet, odalépett a nővérpulthoz. Mindent köszönünk. Kaphatok egy telefonszámot, ami majd érdeklődhetek? – Tessék! – adták át neki a már előre elkészített kártyát. – Ez egy olyan mellék, amit oda is tudunk vinni neki, mert a készülék hordozható. – Köszönöm szépen. Viszont látásra… Miközben nekiálltak a beteg dokumentációjának megírásához, megcsődent a telefon. – Nincs itt, – mondta Nándor viccesen, majd felvette a kagylót. – Igen, tessék, kardiológia. – Szia, én vagyok, Viki. – Ó, szia, ne haragudj, hogy nem hívtalak, de most jött egy infartusos és… – Oké, okay, csak azt érdeklődném, hogy akkor ma megírjuk a dolgot. – Ha neked nem gond, este feljöhetnél hozzám, és megcsinálhatjuk. Remélem nem leszek nagyon ki. – Nálatok mi újság? – Semmi. Csabival mi van? Hallottam, mi történt. Komoly? Nevetni fogsz, bringával ott, gondba kerül, ha nem érek oda. Eltört a combcsont, és egy kisebb artéria nagyon vérzett, de megoldottuk. Szívesen elmesélte volna, hogy vele is mi történt, de úgy gondolta, hogy a barátjának az esete mellett az övé nem érdemel említést. Egyre inkább alakul a terved. Na nem tartalak föl, este állat puszi! Puszi, tette le a fiú, és mosolyó arcáról bárki leolvashatta volna, hogy mit érez. Nem sokkal ebéd után, amikor a traumatológián Nándor a nővérpulthoz lépett, hogy megkérdezte, hol fekszik a tekerőtársa, nagy volt a felvételi forgalom. Véletlenül kapta el az egyik ápolót, aki valószínűleg csak azért állt meg, mert a fiú zöld ruhában állította meg. – Ne haragudj, Csabát keresem! – A Szia, persze, a tízesben van. – Mi van vele? – kérdezett vissza a robogó dolgozó után. – Szerencséje volt, hogy elláttad a helyszínen. – Na, rohanok, most hoztak egy koponyást, hello! Rövid keresgélés után megtalálta a kortermet, ahová belépve a szokásos látvány fogadta. Tíz ágy, amiből kilencen gipszelt karú vagy lábú emberke várta állapot a jobbra fordulását. Mindegyik idősebbnek látszott a havernál, némelyiknek a végtagja a levegőben egy álványon ágaskodott. – Szia, mi van veled? – lépett az ágyhoz. – Hello! Ha minden igaz, nem olyan komoly, mint aminek indult. Csináltak velem valamit a műtőbe, de azt mondták, sima törési időben gyógyulok. Az jó. Tehát nem kell sokáig nélkülem nem tekerned? Milyennek bizonyult a hegy? Megtaláltad azt a letörést? Tetszett neki, hogy a látogatott barát nem érezte magát komolyan betegnek. De ez is Csabához tartozott. Alig történt meg, hogy majdnem otthagyta a fogát, és már a tekerésről beszélt. Nem okozott gondot, bár végig rajtad járt az eszem. Ó, erről jut eszembe, megjött a vázad. Ha beugrasz a fiúk egy pár óra alatt átpakolják a cucasot. Még két ilyen jó hír, és az ölemben. <gül> az a szürke, amit kinéztem. Persze, tedd már lemagad! Nem lehet. Tudod, mi vallent? Csak beugrottam, hogy alakulsz. Látta, mint már az új biciklién hajthatja a pedált, nyerheti meg a kilométereket, vagy sikeresen juthat fel egy nagyobb emelkedő. – Nincs gond, a gépem is elkészül, mire kijutok. Persze kell egy kis torna is, de ez már nem komoly előkészület. Mosolyodott el Csaba, és közelebb húzta az íjjeli szekrényét, amiről egy pohár innivalót vett magához. Nem volt túl finom a kórházi teje, de most azt az utasítást kapta, hogy igyon sokat. – Beszéltem neked a terveimről? – folytatta a beszélgetést Nándor. – Nem tudom. – Hogy biciklin is lehetne működtetni a mentést? Na ja, tudod, tőled nem furcsálom, de alig ha hiszem, hogy találná rá a vevőt a mentőknél. – Puhítani kell őket. Most próbálom összeszedni a gondolataimat, nem kivitelezhetetlen. Számtalan előnye van a kocsikkal szemben, és anyagilag rengeteget jelenthet. – Ami meg a személyzetet illeti? – Remélem, rám is gondoltál, de komolyan, most ahogy mondod, bejönne nekem is. – Persze nekem csak egy sima elsősegély vizsgám van, de szerintem hasznomat vennéd. A komolyan gondolod számítok rád. – Ja, és Viki is benne van, ő pedig orvos. – No, csak összejöttetek? – Ez tök jó. – Töröm én is a fejem, most amúgy sem tudok mást. Ha valami eszembe jut, rád csörgök. – Jól van, megyek, nehogy befusson valami az osztályra. – Alakulj, valamelyik nap felhívlak. – Kezet fogtak, és Nándor gyorsabbra vette a lépteit visszafelé. Gondolatai peregtek, egyre több információt gyűjtött össze agyában a tervéhez. Elfelejtette, hogy még legalább hat óra munka vár rá, hogy a mentőknél valószínűleg nagyon konzervatív válaszok várják majd ötleteit. Mindent. Eszébe jutott Viktória, és ez tovább fokozta lelkesedését. A számítógép előtt ülő két embert csak a monitor fénye világította meg. Victoria kezelte a billentyűzetet, Nándor átkarolta, és figyelte a lány ujjainak minden mozdulatát. Kint már besötétedett, és mindketten nagyokat ásítottak, de a mai munkának még nem lehetett véget vetni. Gyűjtötték az információkat, melyek eddig még csak gondolatban voltak eltárolva. Ezekből új ötletek akadtak. Kezdett a fiú álma nyomtatott formát ölteni. Ez így jó, de mi lesz a válaszod arra, ha felvetik, hogy egyből mehetnek kocsi is? Tette fel a kérdést biki? Csak annyi, hogy addig is az ellátást már megkezdi a biciklisegység, míg a mentő ér. Csökken az időeltolódás, a beteg állapota addig is stabilizálható. Ha meg újraélesztés van, mindenképp szakember dolgozik, és esetleg a klinikai halálból vissza lehet rántani a klienst. Ellenkező esetben, amire a kocsival kiérnénk, már jóskán túl vagyunk az öt percen. Tehát csak haszna van belőle mindenkinek. Na meg, ha véletlenül defekt be, Menthető a beteg? Gondolj bele! A két bringásból az egyiknek durran el a gumija, a másik rejig odaér és elkezdheti az ellátást. A másiknak is a gumitömlős szprém mellett egy kerékcsere kb. tíz perc. De ha a mentőknek jön be a műszaki gond, új kocsit kell kérni. Megint a bringa olcsóbb és gyorsabb. A lánynak tetszett, hogy nem ijeszti meg Nándor tegyet kereszt kérdés, és az is, hogy működőképesnek látszott az ötlet. Mindenre akadt válasz, mindenre találtak megoldást. – Mi a véleményed a vakriasztásról? – kérdezett újra Viki. – Maximum energiában kerül, meg egy kisebb káromkodásba. Autónál a kiszállás díja rengetegben van, a bicikli nem fogyaszt, és ha új feladat adódik, könnyebben tovább megy a helyszínről. – Elszeparált ellátás? – Eső esetén hol folytatod a munkát, hogy ne ázzatok bőrig? A helyszínen, ez találékonyság kérdése. – De te is tudod, hogy autóknál sem mindig a házunk belüli ellátás a divat. A mozgatható a beteg fedél alá lehet húzni, de egy 10 tízes sátorlap bárhol elfér. Amíg az egyik tag ellát, a másik fél perc alatt felállíthatja a fejek fölé, és már nem is esik. – Na nem úszod meg ennyivel – folytatta a lány. – Beadható gyógyszerek, hatáskör? – Alapellátás. De bent is az a divat, ha egy ápoló többet akar, a megyei főorvosnál vizsgázik, és ha megkapja a papírt, tehet, amit lehet. Itt is működhet ez, akár egy vénás injekciónál, akár mondjuk egy intubálásnál. Jelenleg a szakképzésben tananyag mindkettő, marad a vizsga. Később lehet bővíteni a hatáskört. Gondolom a kapcsolat egymás között nem ilyen problémás. Nándor elmosolyodott és gyengéden megcsókolta Vikit. Tudom, nem erre a kapcsolatra gondolta. Nem egészen, csak mikor is akarsz bemenni ezzel valakihez? Mert ha nem sürgős, akkor... És a számítógép monitorom megjelent a képernyővédő.